Вінням затягували його все дужче у свої задушливі зелені обійми. За хвилю почувся іще один сплеск – багаж, досі гордо відмічений могутньою руною мандрівників ТІВІЕЙ, як було зазначено на ярлику, також шубовсну у море. Трохи згодом вони використали його як плід на краю світу. Його виготовлення зайняло чимало часу. Тепер він був майже готовий, і раби збивали сокирами залишки засохлої глини з його обшивки. У тих місцях, де інші раби завзято начищали його металеві боки срібним піском, він уже починав блищати на сонці шовковистим природним глянсом, притаманним новій бронзі. Він все ще був теплий, навіть через тиждень після того, як його залишили вистигати у ливарній ямі. Архі-астроном Круля зробив ледь помітний жест рукою, і його носії опустили трон додолу у затінку корми. «Наша риба, – подумав він, – велика небесна риба, з яких морів цікаво. Він дійсно прекрасний, – прошепотів він, – Справжній витвір мистецтва. Ремесла поправив коренастий чоловік, що стояв збоку. Архіастроном повільно повернувся і поглянув на його байдуже обличчя. Не так уже й важко зберігати байдужий вигляд, коли в тебе на обличчі замість очей два золотисті кружечки. Від того, як вони поблискували, ставало трохи моторошно – «Так, ремесло», – сказав астроном і всміхнувся. «Думаю, на всьому диску не знайти кращого ремісника, ніж ти, Золотооку. Це не буде перебільшенням, як гадаєш». Ремісник не поспішав з відповіддю. Його на ге тіло, на ге, не беручи до уваги пояс з інструментами, рахівницю, прикріплену до зап'ястка, та густу засмагу, що стала ще виразнішою, коли він замислився над прихованим змістом останньої почутої репліки. Золотисті очі, здавалося, дивились кудись у інші світи, і так, і ні, ось що я можу відповісти, сказав він нарешті. Дехто з менш поважних астрономів позаду трону охнули від такого нечуваного нахабства, та архіастроном, здавалося, його не помітив. Продовжуй, сказав він, є певні суттєві вміння, яких мені не вистачає. Однак це правда. Я... Олотоок, срібнорук, дактилос, сказав ремісник. Я зробив металевих воїнів, що охороняють гробницю піч'ю. Я виготовив світлові дамби великого нефу. Я збудував палац Семи-Пустель. І все ж він підняв руку і постукав пальцями по одному оку, котре тихенько брязнуло. Коли я змайстрував армію големів для Печю, він обсипав мене золотом. А тоді, щоб я не зміг більше створити жодної роботи кращої за ту, що виконав для нього, він позбавив мене очей. Розумно, хоч і жорстоко, сказав архіастроном, співчутливо. «Так, тож я навчився чути природу металів і бачити їх своїми пальцями. Я навчився розрізняти олов'яні сплави за смаком і запахом. Я зробив собі оці очі, але не зміг зробити їх ведющими». Далі мене запросили збудувати палац Семи пустель, після чого Емір щедро віддячив мені сріблом, а тоді, що зрештою не було для мене несподіванкою, наказав відрубати мені праву руку. «Серйозна перешкода у твоєму ремеслі», – кивнув архіастроном. Я використав частину того срібла, щоб зробити собі оцю нову руку, застосувавши свої досконалі знання про важелі та точки опори. Вона може виконувати роботу. Потім, коли я створив велику світлову дамбу, що має потужність 50 тисяч світлових годин, племінні вожді Нефу обдарували мене найтоншими шовковими тканинами – а тоді покалічили ноги, щоб я не міг від них піти. Тож мені довелося трохи поморочитися з шовком і бамбуком та скоструювати собі літальний апарат, на якому я зміг утекти з найвищої вежі своєї в'язниці. «Що манівцями привело тебе до Круля?» – підсумував архіастроном. Складається враження, що якесь альтернативне заняття, скажімо, вирощування салату, було б менш небезпечним для цілісності твого організму. Чому ж ти вперто продовжуєш свою роботу?» Золотоок дактилос стенув плечима. «Я на цьому добре знаюся», – відказав він. Архіастроном знову поглянув на бронзову рибу, що сяяла, на чегонг на полуденному сонці. Така краса, ледь чутно мовив він, до того ж унікальна. Ану, Дактилусе, нагадай мені, що саме я обіцяв тобі, як винагороду? Ти попросив мене створити рибу, яка би плавала у морях міжгалактичного простору, виразно проговорив диво-майстер. А натомість, натомість, що... Пам'ять моя вже не та, що була колись, прошелестів архіастроном, погладжуючи теплу бронзу. Натомість, продовжив Дактилос, мало вірячи в те, що збирався сказати, ти мене відпустиш і втримаєшся від того, щоб на прощання позбавити мене ще якогось органа. Мені не потрібні скарби. Отак. Тепер я пригадую, старий чоловік підняв руку з голубими прожилками вен і додав, я збрехав. Почувся натяк на якийсь звук, і золотоокий чоловік похитнувся на своїх ногах. Тоді він перевів свій невидючий погляд на вістря стріли, що стриміло з його грудної клітки, і без кивнув. Краплина крові заясніла на його губах. На площі не чути було ані шелиху, лише дзищання кількох голодних мух, коли його срібна рука піднялася дуже повільно і торкнулася на конечника стріли. Дактилос крекнув. «Нікудишня робота!» – сказав він і впав спиною на землю. Архіастроном пхнув ногою обм'якле тіло і зітхнув. «Тепер буде короткий період скорботи за головним майстром про людське око», – сказав він. Поглядом простежив за мухою-гноївкою, що сіла на одне золоте око майстра, і розчарована відразу ж полетіла геть, який, здається, буде досить довгим, зробив висновок архіастроном і підізвав до себе пару рабів, щоб вони забрали з кімнати тіло. «Герпетонавти готові?» Головний розпорядник запуску проштовхався уперед «А вже ж ваша осяйносте!» – підтвердив він «Скільки ще чекати до пускового коридору?» Пускового вікна обережно поправив розпорядник «Три дні ваша осяйносте!» «Хвіст великого Атуїна буде в найкращій для цього позиції» «Тоді все, що залишається зробити» – підвів риску архіастроном це зібрати йому відповідну пожертву. Головний розпорядник схилив голову на знак послуху та покори. Океан про це подбає. Старий астроном багатозначно всміхнувся. «Еге ж, буде день, буде й пожертва. Якби ж ти тільки нормально вислував, якби ж ти тільки правив стерном по-людськи, хвиля облила палубу. Ринсвін та Двоцвіт переглянулися. «Вичерпуй!» – крикнули вони в один голос і похапали відра. Трохи згодом із затопленої каюти почувся роздратований голос Двоцвіта. «Не розумію, чому це я в усьому винен», – сказав він і подав іще одне відро води, яке чарівник перехилив за борт. «Ти повинен був пильнувати», – різко відповів Ринсвінт. «Але я врятував нас від роботодавців. Не забувай», – сказав двоцвіт. «Я б швидше погодився бути рабом, аніж мертвою плавучою колодою», – відповів чарівник. Він випростався і обвів очима морську широчінь. Здавалося, його щось насторожило». Він вже не був тим ринсвіндом, що утікав від пожежі в Анк Морпорку якихось шість місяців тому. У нього побільшало рубців, але й досвіду також. Він побував у серединних землях, відкрив для себе цікаві звичаї багатьох самобутніх племен, попутно здобуваючи нові пам'ятки на тілі. І навіть впродовж кількох незабутніх днів Плавав по легендарному безводному океані в самому серці неймовірно сухої пустелі, відомої як Великий Нев. В іншому морі, значно холоднішому, він бачив плавучі айсберги серед безкрайніх водних широт. Він літав на уявному драконі. Він практично сотворив наймогутніше заклинання на диску. Він... Горизонт став явно меншим, ніж повинен був бути. Гм, здивувався Ринсвіт. Я сказав, що немає нічого гіршого за рабство, сказав двоцвіт. Його очі покруглішали від здивування, коли Ринсвіт мовчки зашпурив своє відро далеко в море і всівся з похмурим виглядом на напівзатоплену палубу. «Слухай, мені шкода, що я завів нас на той риф, але цей човен, як бачиш, не збирається тонути, то ми ж рано чи пізно приб'ємось до суші». Двоцвіт спробував підбадьорити чарівника. «Ця течія повинна кудись вивезти». «Подивися на горизонт», – сказав Ринсвін бляклим голосом. Двоцвіт прижмурив очі. «Горизонт як горизонт», – сказав він за хвилю. «Правда, його, здається, трошки поменшало, але...» «Це через краєпад», – сказав Ринсвінт. «Нас відносить за край світу». Запанувала довга мовчанка, яку порушував тільки плюскіт хвиль довкола. Напів затонулого човна, що, кружляючи в морській піні, поволі рухався за течією. Вона ставала дедалі сильнішою. «Напевне, тому ми й напоролися на той риф», – додав Ренсвінд. «Ми відхилилися від курсу уночі». «Хочеш перекусити?» – спитав Двоцвіт, наче нічого не сталося. Він почав нишпорити уклонку, який прив'язав до поручня на борту, щоб той не намок. «Ти що, не розумієш?» – гаркнув Ренсвінд. «Ми невдовзі шубовснемо через край, хай йому сто чортів. «Невже з цим нічого не можна вдіяти?» «Ні». «Тоді немає сенсу панікувати», – сказав двоцвіт спокійно. «Я знав, що нам не слід було відхилятися так далеко до краю», – забідкався Ринсвінт, звівши очі горі. «О, якби ж тільки, якби ж тільки, у мене зараз була моя знімкувальна коробка», сказав Двоцвіт, «але вона зосталася там, на тому невільничому кораблі, разом з усім багажем, і...» «Тобі не знадобиться багаж там, куди ми прямуємо», – перебив Ринсвінт. Він похнюпився, журливо спостерігаючи, як вдалині бореться з течією кит, що необачно потрапив у її тенета поблизу краю». На горизонті, до якого, здавалося, можна було тепер досягнути рукою, з'явилася біла смуга, і чарівник міг запевнити, що чує, як вона щось приглушено гуркоче. «А що стається з кораблями після того, як вони спадають у краєпад?» – спитав двоцвіт. «Хто зна?» «Тоді, можливо, ми пропливемо зоряним шляхом і пристанемо до якогось іншого світу». «В очах куцого чоловіка з'явився замріяний вираз. А що, мені подобається такий варіант», – сказав Двоцвіт, повеселівши. Ринс він пирхнув. На небі зійшло сонце, що було значно більшим тут, на відстані двох грибків від країв. Вони стояли, спершись спиною об щоглу, кожен занурений у свої власні думки». Час від часу то один, то другий брався за відро і безладно вичерпував ним воду з-під ніг. Просто так, з знічев'я. Море довкола них раптом наповнилось життям. Ринсвін помітив кілька колод, що одна за одною прилаштувались за їхнім човном, а у воді ближче до поверхні було повно-повнісінько усякої риби. «Ну, звісно, течія ж, напевно, кишить поживою, як у хвилі злизали з берегів різних континентів ближче до осердя світу». Він задумався на мить, що б то було за життя, якби довелось увесь час гребти і ані трохи не просуватись уперед. Як же схоже на його власне життя, з прикрістю відзначив він собі. У пінистих обіймах течії він помітив маленьку зелену жабу, яка відчайдушно намагалася з них виборсатися. Він узяв весло і, що дуже здивувало двоцвіта, обережно простягнув його маленькій амфібії, яка з вдячністю прийняла допомогу. За якусь хвилю з води випірнула пара щелеп, і ляснувши гострими зубами у тому місці, де щойно плавало жабеня, спіймала облизня Жабка визирнула до Ринсвінда з прихистку його долонь І з серйозним виглядом вкусила його за великий палець Двоцвіт загеготів Ринсвін засунув жабу собі в кишеню і вдав, ніби нічого не чув Дуже гуманно з твого боку, але навіщо, сказав Двоцвіт за годину це вже не матиме значення, бо так туманно прорік Ринсвінт і вилив за борт ще кілька відер води. Вітер жбурляв солоні бризки їм прямо в лице, а течія стала такою сильною, що хвилі налітали е, звідусіль, з шумом розбивалися об борт їхнього човна. Течія здавалася неприродно теплою, над морем повисла золотава імла. Гудіння на горизонті тепер було чутно виразніше. За кілька сотень ярдів від них на поверхню води виплив великий кальмар. Таких гігантів він ще в житті не бачив. Він злісно помолотив своїми щупальцями і безслідно зник у пучині. Щось іще велике і, на щастя, невидиме, тужливо заголосило за пеленою мли. Ескадрон летючих риб майнув у повітря хмариною райдужних цяток і таки пролетів кілька ярдів, перш ніж потрапити, плюснувшись донизу у водоверті. Світ потрохи добігав кінця. Рейнсвінд випустив своє відро і, вхопившись за щоглу, дивився, як до них із ревінням Неминуче наближається кінець усієї історії. «Я мушу це бачити», – сказав Двоцвіт, і, плутаючись у власних ногах, прожогом метнувся на ніс човна. Раптом щось важке і тверде утелющилося в бік човна, який обернувся на 90 градусів і став боком до невидимої перешкоди. Коли він різко зупинився, хвиля холодної морської піни прокотилася палубою і на кілька секунд стіна бурхливої зеленої води, кілька футів заввишки, накрила ринсвінда з головою. Він закричав, але підводний світ раптом задзвенів пурпуровою барвою свідомості, що гасне. Саме в цю мить ринсвінд почав тонути. Він прийшов до тями і відчув, що захлинається пекучою рідиною. Ринс він ковтнув, і е, його донутра пройняв біль, що миттю виштовхнув чарівника на твердий ґрунт свідомості. Дошки палуби муляли йому спину, а зверху над ним схилилось стривожене обличчя двоцвіта. Чарівник застогнав і змусив себе сісти. Отже, це була помилка – Край світу виднівся за кілька футів від них. За ним, трохи нижче від рівня безкінечного краєпаду, було щось до магічне. Приблизно за 70 миль звідти, на достатньо безпечній віддалі від притягальної сили окраїнної течії, невелике ДГАУ з червоними вітрилами, типове для роботорговців фрілансерів Безцільно плевло крізь Оксамитові сутінки. Члени його команди, ті, що залишились, скупчились на передній палубі довкола людей, що заповзято майстрували плід. Його капітан – міцний чолов'яга, що носив тюрбани, як це заведено у племенах Великого Нефу, був досвідченим моряком, тож бачив багато чужоземних народів і чудернацьких речей – яких він захоплював у полон або ж викрадав. Вперше він вийшов у плавання на безводному океані у пісках найсухішої пустелі диска. Вода на диску має ще один невластивий їй деньде четвертий стан, що зумовлений великою спекою в поєднанні з дивним зневоднювальним впливом октаринового світла, вона випаровується, залишаючи по собі сріблястий осад, наче сипучий пісок, по якому добре змайстрований корпус ковзає немов по льоду. Безводний океан – незвичайне місце, але не настільки, як його риба. До цього часу капітан ще жодного часу не був по-справжньому наляканий. Тепер він був нажаханий». «Я нічого не чую», – пробубнів він до свого першого помічника. Помічник вдивився у сутінки. «Може, воно хряпнулося через борт», – припустив він з надією в голосі. Наче у відповідь почувся несамовитий гуркіт з нижньої палуби, якраз під їхніми ногами, а далі тріск дерев'яної обшивки. Перелякані матроси збились докупи, розмахуючи сокирами і ліхтарями». Скоріше за все, вони би не наважилися ними скористатись, навіть якби чудовисько на них накинулося. Перш ніж вони зрозуміли його жахливу сутність, дехто вже спробував атакувати його з сокирою, після чого воно облишило свої цілеспрямовані обшуки корабля і переключилось на людей, ганяючи їх по палубі або пожираючи їх. У цьому капітан не був певен. Істота мала вигляд звичайної дерев'яної морської скрині, трохи більшої, мабуть, ніж звичайно, але не настільки, щоб викликати підозру. І хоча часом в ній виявлялись прості дорожні атрибути, старі шкарпетки і таке інше, подекуди тут його пересмикнуло від самої згадки. Вона, здавалось, була чи радше мала, він намагався про це не думати, коротше кажучи, тих матросів, що випали за борт, спіткала певне краща доля, аж ніж тих, кого вона спіймала. Він намагався про це не думати, але оті зуби, зуби, наче білі надгробки і червонющий кривавий язик. Він щосили намагався про це не думати, не виходило. У голові крутилась одна і та сама прикра думка про те, що це було востаннє, коли він за незрозумілих обставин рятує невдячних потопельників. Рабство значно краще, ніж акули, хіба ні? Вони ж узяли і втекли, а коли його матроси обстежили їхню велику скриню, як вони взагалі опинились посеред спокійного океану, сидячи на ній верхи? Вона їх вкус, він знову спробував про це не думати, та марно. Його розум вперто продовжував снувати думку про те, що станеться, коли бісова штука зрозуміє, що її власника на борту вже. Плід готовий, хазяїне, доповів перший помічник. Спустити його на воду худко, крикнув капітан, а тоді усім на плід і підпалити корабель. «Зрештою, якесь судно їм обов'язково трапиться невдовзі», – міркував він. «А от у тому раю, що рекламують мули, чоловік може чекати довгенько, перш, ніж йому дарують нове життя. Хай же чортівська скриня жере омарів! Деякі пірати заживають безсмертної слави видатними діяннями, жорстокими або відчайдушно хоробрими». Деякі продовжують жити в легендах, завдяки нагромадженим за життя величезним статкам. Та капітан вирішив давним-давно, що він загалом волів би здобути безсмерття, просто не вмираючи. «Що це за нова халепа?» – сполошився Ринсвінт. «Це чудо!» – сказав двоцвіт зачудовано. «Не впевнений, доки не знатиму, що це таке», – сказав чарівник. «Це край, дуга!» – швиденько підказав голос біля його лівого вуха. «І вам справді пощастило, що ви можете її споглядати. Згори, в усякому разі!» Голос доповнювали сопіння і подих, що відгонив сирою рибою. Ринс він сидів нерухомо. «Двоцвіте!» – покликав він. «Що? Що я побачу, якщо обернусь?» «Його звати Тифіс. Він каже, що він морський троль. А це його човен. Він нас урятував», – пояснив двоцвіт. «Тепер ти обернешся?» «Ні, дякую, не зараз». «То чому ж ми тоді не падаємо через край?» – апатично спитав Рінсвінд. «Бо ваш човен досяг окружності», – сказав голос позаду нього з такою інтонацією, що Ринсвінду відразу уявилися конвульсії потопленого човна та різні істоти, що чатують на нього в коралових рифах. «Окружності?» – перепитав він. «Так. «Вона біжить вздовж краю світу», – відповів невидимий троль. Крізь гудіння водоспаду Ринсвінду здалося, що він чує, як десь по воді ритмічно вдаряють весла. Принаймні, він сподівався, що то були весла. «Ага, маєш на увазі окружність?» – сказав Ринсвінд. «Ту окружність, що кладе край речам?» «Еге ж, саме це вона і робить», – підтвердив троль. Він має на увазі оце, мовив двоцвіт, вказуючи на щось унизу. Ринсвінт прослідкував очима за його пальцем, побоюючись, що він може там узріти. Від човна в напрямку до середини світу простягалася груба мотузка, підвішана на висоті кількох ярдів над спіненою поверхнею води. До неї і був прив'язаний човен – Втім, закріплений на швартових досить вільно за допомогою складної конструкції з лебідок і маленьких дерев'яних коліщат. Вони ковзали по мотузці вперед-назад, коли невидимий весляр просував судно вздовж самої крайки краєпаду. Це пояснювало одну загадку, але на чому трималась сама мотузка – Ринс він придивився, наскільки міг охопити поглядом усю її довжину і помітив міцний дерев'яний стовп, що стирчав із води за кілька ярдів попереду. За цим заняттям він нещувся, як їхній човен наблизився до стовпа і, не спиняючись його, проминув, Очевидно, завдяки малим коліщатам, що ритмічно проклацали у поперечній канавці, витисаній по окружності стовпа з тією метою. Ринсвін також зауважив, що з великої мотузки звисали менші, на відстані приблизно одного ярда одна від одної. Він знову повернувся до двоцвіта. «Я бачу тепер, чим воно є», – сказав він, – «але що воно таке?» Двоцвіт розвів руками. З-за спини Ринсвінта озвався морський троль. «Там попереду – мій дім. Ми ще поговоримо про це, коли прибудемо на місце, а зараз мені треба налягти на весла». Ринсвінт зметикував, що подивитись уперед означало повернутися і дізнатися, який насправді на вигляд морський троль Проте він не був певен, що вже готовий до цього, тож він продовжував розглядати крайдугу. Вона висіла в туманах трохи далі за краєм світу, з'являючись тільки вранці та ввечері, коли світло невеличкого сонця, що оберталось довкола диска, обганяло масивну фігуру великого Атуїна, світової черепахи, і проходило крізь магічне поле диска під потрібним кутом. Подвійна веселка заграла барвами, майже на самому ребрі краєпаду з'явилося сім менш істотних кольорів, тихо поблискуючи, немов мружачись від бризок вмираючих морів. Та вони були блідими порівняно з тією ширшою, яскравою стрічкою, що розкинулася вище, не зволивши розділити з ними той самий спектр. Це був королівський колір, поруч із яким усі інші менш виразні барви були лише слабкими розмитими відображеннями. Це був октарин – магічний колір. Він був живим, пломенистим і кипучим, і беззаперечним пігментом уяви, бо де б він не з'явився, він завжди був ознакою того, що матерія, як вірний слуга, кориться волі магічного духу. Цей колір був чарами у чистому вигляді. А ринс він завжди думав, що він такий собі зеленаво-пурпуровий відтінок та й годі. Через деякий час невеличка цятка на краю світу набула обрисів острівця чи скелі, розташованого в дуже небезпечному місті. Потоки водоспаду вирували довкола неї на початку свого стрімкого і тривалого падіння. На тій скелі причаїлася хатина зі сплавного лісу, і Ринсвін побачив, що головна мотузка окружності – Протягнута через увесь скелястий острівець, підтримується залізними сваями і проходить крізь хатину через маленьке кругле вікно. Пізніше він дізнався, що саме в такий спосіб троля можна було викликати на порятунок на його ділянці окружності за допомогою низки маленьких бронзових дзвіночків, акуратно закріплених на мотузці. Грубий. Плавучий частокіл, змайстрований з нешліфованих колод, огороджував острів з окраїнної сторони диска. Він складався з одного чи двох понтонів та чималої кількості деревини, що прибилась до берега, планок, балок і навіть цілих необроблених стовбурів, на яких все ще де-не-де -де зеленіли листочки. Так близько до краю магічне поле диска було настільки сильним, що легкий ореол мерехтів практично над усім, коли траплялися спонтанні викиди сирої ілюзії. З кількома останніми поштовхами човен, поскрипуючи, причалив до невеликої пристані сплавнику. Коли він врешті перестав погойдуватися і утворив довкола себе ореол, у Рейнсвінда з'явилися усі відомі йому відчуття присутності величезної містичної аури – масляної, в'язкої із запахом лудіння. З усіх боків у світ навколо них беззвучно просочувалась магія у своїй первісній, грубій та розпорошеній формі. Чарівник та двоцвіт вилізли з човна на платформу, і тут Рейнсвінд вперше побачив троля. Він був зовсім не таким страшним, як його уявляв собі чарівник. Хе, сказала його уява, трохи розчаровано. Річ у тім, що він не був по-справжньому страхітливим. Замість оброслого цвіллю чудовиська зі щупальцями, якого він був готовий побачити, перед ним стояв досить приземкуватий, але не такий уже й потворний старий чоловік якого на вулицях будь-якого міста вважали б абсолютно нормальним за тієї умови, що люди на тих вулицях звикли бачити старих чоловіків, чиє тіло здебільшого, якщо не повністю, складається з води. Виникало враження, що океан вирішив створити форму життя, проминувши усі ті нудні етапи еволюції, і просто сформував з якоїсь частини себе двоногу істоту та й послав її погуляти, хлюпаючи підошвами по набережній. Троль був приємного прозоро-блакитного кольору. Доки Ринсвін стояв, витріщивши очі, зграйка сріблястих рибок промайнула навскоси у тролевих грудях. «Нечемно отак витріщатися», – сказав троль. Його рот розтулився, випустивши маленьку хвилю з білим гребенем, і стулився точнісінько так само, як вода змикається над підводним рифом. «Справді, чому ж?» – відгукнувся Ренсвін. «Як йому вдається тримати себе вкупі?» Бився в агонії його розум. «Чому ж він не розтікається?» «Якщо ви погодитеся бути моїми гостями, я знайду для вас якусь їжу і сухий одяг», сказав троль серйозним тоном. Він повернувся і пішов уперед, по скелястій кручі, не озираючись на них. Зрештою, куди ж іще вони могли піти? «На дворі сутеніло», із-за краю світу повівав свіжий вологий вітерець. Швидкоплинна край дуга вже розстанула, і тумани над водоспадом почали розсіюватися. «Ходімо», – сказав Ринсвін, узявши двоцвіта під лікоть. «Але туриста, наче приклеїли до місця». «Ходімо», – вже повторив чарівник. Коли стане дуже-дуже темно, як гадаєш, ми зможемо поглянувши униз, побачити великого Атуїна, світову черепаху? Запитав Двоцвіт, дивлячись на хмари, що насувалися за обрію. Сподіваюся, що ні, відповів Ренсвінд. Дуже сподіваюся. А тепер пішли, ну ж бо. Двоцвіт неохоче поплентався за чарівником до хатини троля. Троль до того часу вже запалив кілька ламп і сидів, зручно вмостившись у кріслі гойдалці. Побачивши їх, на порозі він встав і налив дві чашки зеленої рідини з високого жбана. У тьмяному світлі його тіло здавалося ледь світиться отим тихим сяйвом, яке помітне над теплим морем лагідними літніми ночами». А щоб додати гротескну нотку до того, що Ринсвінду нашіптував його страх, він тепер здавався ще й на кілька дюймів вищим. Кімната виявилась умебльованою здебільшого коробками. «Е, затишне в тебе тут гніздечко», – сказав Рінсвінд. В етнічному стилі він узяв свою чашку і подивився на зелене болітце, що побулькувало всередині. «Було б добре, якби воно виявилося неотруйним», – подумав він, «бо я таки збираюсь його випити». Він зробив великий ковток. На смак це було те ж саме петво, якого двоцвіт дав йому сьорбнути у човні. Але тоді його розум не переймався гастрономічними нюансами, бо мав більш нагальні справи. Тепер у нього було вдосталь часу, щоб насолодитись смаком. Ринсвін скривився – він навіть стиха заквилив. Одна його нога конвульсивно смикнулась і боляче вдарила у його ж груди. Двоцвіт задумливо вертів свою чашку в руках, намагаючись дібрати смак. «Глен Ливід», – сказав він, – «і гристий напій з вулоського горіха, який виготовляють шляхом сублімаційної дистиляції. Легка нотка диму, ароматно». Із західних плантацій в Ох, а вже ж провінції Регрід, так? Гадаю, врожай наступного року, судячи з кольору. Можна поцікавитись, як він до тебе потрапив. Рослинність на диску, до якої належали такі відомі категорії, як щорічники, які сіяли цього року, щоб отримати вруна пізніше в цьому ж році, дворічники, що висівали цього року і ті сходили в наступному, та багаторічники, котрі висівали цього року і вони сходили, коли на то прийшов час». Також включала кілька рідкісних видів зворотнорічників, які могли завдяки специфічному чотиривимірному заверту у їхніх генах бути висаджені цього року, а сходити минулого року. Вино з Волоського горіха було надзвичайно особливим у тому сенсі, що воно могло буяти зеленою лозою ще за вісім років до того, як його зернята фактично були посаджені. Вулоське вино, вважалося, дає деяким його поціновувачам раптові проблиски спогадів про майбутнє. Неймовірно, проте факт. Усе врешті-решт припливає до окружності, алегорично відповів троль, розмірено погойдуючись у кріслі. Моя робота рятувати всякий мотлух, що плаває в океані після кораблетрощ. Деревину, звичайно, і корабельний реквізит, бочки з вином, паки з тканинами, вас. Раптом на ринсвінда зійшло осяяння. «Сітка, егеш, у тебе протягнута сітка по самому краєчку моря!» Окружності виправив троль, ствердно киваючи головою. Брижі побігли навскоси через його груди. Ринсвінт виглянув у темряву, що оповила острів м'яким голубувато-зеленим світлом вже згаслого дня, і блаженно всміхнувся. «А вже ж», – сказав він, – «геніально!» ти міг би спустити вниз опори і прикріпити її до рифів і сили небесні. Сітка, щоправда, повинна бути дуже міцною. Так і є, підтвердив Тифіс. Її можна було б протягнути на добрих кілька миль, якщо б знайшлося досить рифів та мотлоху, не вгавав чарівник. На 10 тисяч миль. Я патрулюю тільки цю лігу. Це ж третина усієї окружності диска. Тифіс знову кивнув і розхлюпав при цьому трохи вина. Поки двоє чоловіків частувалися зеленим напоєм, троль розповідав їм про окружність і те, яких зусиль вартувало її побудувати, про древнє мудре королівство Круль, яке її, власне, і спорудило кілька століть тому про сім морських флотилій, які постійно патрулювали в окраїнних водах, аби підтримувати її у доброму технічному стані, та забирати трофеї назад до Круля, і про те, як Круль став землею розваг, якою управляли наймудріші філософи, і те, з якою ревністю вони весь час збирали знання у найдрібніших деталях про надзвичайно складний і чудовий Всесвіт, а також про те, як моряків, яких підбирали у водах поблизу окружності, перетворювали на рабів і часто густо відрізали їм язик. На цьому моменті його розповідь перервали обурені вигуки, а тоді він доброзичливим тоном продовжив говорити про неефективність грубої сили – та неможливість вибратися з острова жодним способом, хіба як човном, до одного з інших 380 островів, що розкидані між островом та самим крулем, або ж перескочивши через край, і про великі переваги німоти порівняно зі, скажімо, смертю. Повисла пауза. Приглушений оркестр нічних звуків, що долинали з краєпаду тільки підкреслював її гнітючість та похмурість. Тоді крісло-гойдалка знову почала поскрипувати. Тифіс, здавалося, суттєво збільшився в розмірах за час свого монологу. «Нічого особистого», – додав він, – «я також раб. Якщо ви спробуєте подолати мене, мені, звісно, доведеться вас убити, але це не принесе мені особливого задоволення». Ринсвінт поглянув на кулаки троля, що спокійно лежали на його колінах і поблискували в місячному сяйві. Він мав підозру, що вони могли б ударити з усією силою цунамі. «Гадаю, ти не зовсім розумієш», – почав пояснювати Двоцвіт. «Я громадянин Золотої імперії. Впевнений, що Круль не хотів би заслужити гнів імператора». «А як, по-твоєму, імператор дізнається?» – запитав троль. «Думаєш ти, перший, чиї дні закінчаться тут, на окружності?» «Я не буду рабом», – вигукнув Ринсвін. «Я, я швидше стрибну через край». Він здивувався, як впевнено прозвучав його власний голос. «Та невже!» – глумливо мовив троль. Крісло Гойдалка врізалося спинкою в стіну позаду, тоді як голуба рука обхопила чарівника за пояс. Наступної миті троль вже прямував на двір, недбало затиснувши Ренсвін дав кулаці. Він не спинявся, аж доки не дійшов до кінця острова, що межував із краєпадом. Ринсвін заверещав. – Припини істерику, або я таки ж бурну тебе через край, – звелів він роздратовано. – Я тримаю тебе, не бійся, краще поглянь. Ренсвін поглянув. На нього, крізь пелену туманів, дивилася м'яка чорна ніч, тихо блимаючи зорями очами. Та його увагу привернув неймовірно чарівний вид унизу. На диску, мабуть, пробило північ, а тому сонце було десь далеко-далеко унизу, рухаючись поволі по своїй орбіті під широким заледенілим пластроном великого Атуїна. Ринсвінд востаннє спробував зачепитися поглядом за носаки своїх черевиків, що виступали над краєм скелі, але не втримався і стрімко полетів униз. Вода розступилася перед ним широким блискучим коридором, по якому він помчав у безкінечність, і море супроводжувало його у цьому довгому падінні, вихлюпуючи на острів тонни води. На сотню ярдів нижче, під чарівником, найбільший морський лосось, з усіх, яких він бачив досі, викинувся з морської піни у шаленому, незграбному і абсолютно безнадійному пориві. Тоді упав назад у воду, опускаючись все глибше і глибше у золотавому підводному світлі. Велетенські тіні виросли у тому світлі подібні до стовпів, що тримають дах Всесвіту. А на сотню миль нижче Чарівник розрізнив обриси чогось такого Край чогось такого немов оті о ті чудернацькі малі картинки На яких силует фігурної вази Раптом стає контурами двох облич Вид по-під ними проявився раптом У зовсім новому вражаючому ракурсі А все тому, що там внизу була голова слона, завбільшки з цілий континент середніх розмірів. Один могутній бивень стрімів на фоні золотавого світла, наче гора, відкидаючи свою тінь аж до зірок. Голова була ледь нахилена вбік, а величезне рубінове око ще трохи й могло би бути червоною зіркою-гігантом, який вдавалося сяяти опівдні. Під слоном же Ринсвін пополотнів і спробував не думати про… Під слоном був тільки далекий, разючий диск сонця, а повз нього неспішно пропливало щось, що попри всі свої лузки, кожна за з мегаполіс, і кратери віспини, і місячну скелястість безсумнівно нагадувало плавник. «То як, відпустити тебе?» – запропонував троль. «Нє-а!» – промимрив Ринсвінд, пориваючись назад. «Я живу тут, на краю, п'ять років, і мені на таке не стало духу», – прогудів Тифіс. «Тобі теж, наскільки я розумію». Він відступив назад, дозволивши Ринсвінду плюхнутися на землю. Двоцвіт підійшов до краю диска і зазирнув через нього униз. «Фантастично!» – видихнув він. «Якби ж у мене була моя знімкувальна коробка, а що ще там, унизу? Ну, тобто, якщо зістрибнути, що там можна побачити?» Тифіс сів на скелястий виступ. Високо в небі, з-за хмари вийшов місяць. В його м'якому світлі троль здавався витисаною льодовою фігурою. «Там, унизу, мій дім, мабуть», – повільно сказав він. Далеко від ваших безмозких слонів і сміховинної черепахи. Справжній світ. Іноді я приходжу сюди і дивлюся. Але чомусь ніяк не можу зважитися на отой останній крок. Справжній світ зі справжніми людьми. У мене є дружина і діти десь там. Він замовк і висякав носа. Скоро ви дізнаєтесь, ким ви є насправді. Тут, на краю світу. «Не кажи таке, будь ласка», – простогнав Рейнсвінт. Обернувшись, він побачив, що двоцвіт із безтурботним виглядом стоїть на самому краєчку стелі. «Нє, а», – сказав він, намагаючись втиснутися у камінь за спиною. «Там, унизу є інший світ, кажеш?», – спитав двоцвіт, вдивляючись у далечінь. «Де саме? Троль невизначено махнув рукою. «Десь там», – сказав він, – «це все, що я знаю. То був досить малий світ, здебільшого кольору морської хвилі. Тоді чого ж ти тут?» – поцікавився двоцвіт. «Хіба ж не очевидно?» – буркнув троль. «Я заступив за край». Він розповів їм про світ, що називався «Базис». Десь поміж зірками, де морський народ створив низку квітучих цивілізацій у трьох великих океанах, що розкинулись по всьому диску. Він був звіроловом, тим, хто належав до касти, що важко заробляла собі на життя. Виходячи далеко на сушу, на великих вітрильних човнах, щоб полювати на зграї оленів і буйволів, дуже поширених на овіяних суворими вітрами континентах. Неочікувана буря занесла його власний човен у незвідані землі. Решта команди взяли з човна невеликого весельного воза і вирушили до далеких озер, а Тифіс, як хазяїн, не зміг покинути човен на призволяще. Шторм відніс його, Аж за скелястий край світу, по дорозі потрощивши його на тріски. Спершу я упав, сказав Тифіс, але знаєте, падати значно цікавіше, ніж приземлятись. Отоді вже боляче, хоча піді мною і не було землі. Падаючи, я бачив, як світ відлітає у простір, стаючи щораз меншим, аж доки не загубився між зір. «А що сталося далі?» – затамувавши подих, спитав двоцвіт і поглянув на сповиту туманами галактику. «Я скрижанів!» – відказав Тифіс просто. «На щастя, для моєї раси це не смертельно. Часом вдавалося відтанути, проминаючи інші світи». Був один такий світ, мабуть той, був так давно облямований гірським кряжем. Як я думав спершу, доки не з'ясувалося, що то найбільший дракон, якого тільки можна собі уявити, вкритий снігами і льодовиками. Він спав, тримаючи власний хвіст у зубах. Правда, я наблизився до нього лиш на кілька ліг, Пронісся над місцевістю фактично як комета, а тоді погас. Потім був період, коли я пробудився, а на мене, наче величезне фризбі, яке кинув сам творець, несеться ваш світ. І от я опинився в морі, неподалік від окружності, у тій частині узбіччя, що лежить у протисонячній стороні від круля. Під огорожу море зносить безліч різних істот. А вони саме у той час шукали рабів, які би працювали на невеликих дорожніх станціях. Ось так я і тут, і опинився. Він замовк і пильно подивився на Ринсвінда. Щоночі я приходжу сюди і дивлюся вниз. На завершення, сказав він, а стрибнути так і не наважуюсь. Важко бути хоробрим тут, на краю. Ринсвінт, енергійно працюючи ліктями, почав відповзати в напрямку до хатини. Він стиха зойкнув, коли тифіс акуратно підчепив його двома пальцями, дуже лагідно, як для троля, і поставив на ноги. Дивовижно, сказав Двоцвіт, і ще більше перехилився за край. А чи багато там інших світів? Чимало, думаю, сказав троль. Напевне. «Можна було б видумати якусь штуку, машину або що? Ну, не знаю, щось таке, що могло б захистити від холоду», сказав куций чоловік задумливо. «Якийсь такий корабель, на якому можна було б поплисти ген-ген за край, аж до тих далеких світів». «Цікаво». «Навіть не думай про таке», – простогнав Ринсвінт. «Припини версти казна що, чуєш?» «У кролі вони всі таке верзуть», – сказав Тифіс. «Ті, що вміють плескати язиками», – звісно, – додав він. «Ти не спиш?» – Двоцвіт продовжував хропіти. Ринсвін стусунув його добряче під ребра. «Я питаю, чи ти спиш?» – прогарчав він. «Нам треба забиратися звідси, чим скоріш. Перш, ніж прибуде у той флот дикунів». Невиразне досвітнє світло кольору з кислого молока процідилося через шпарини у вікні всередину хатини, оминаючи коробки і клунки, виловленого в морі скарбу, розкидані по кімнаті, куди не повернись. Двоцвіт знову гучно захропів і спробував ще глибше заритися у хутряні покривала та ковдри, які їм дав Тифіс. «Поглянь лиш, тут повно різної зброї і всякого добра», – сказав Ринсвінт. «Його наразі нема, пішов собі кудись. Коли він повернеться, ми могли б напасти і подужати його. А тоді, тоді, ну ми щось би придумали. Як тобі така думка?» «Не дуже вдала, як на мене», – відповів Двоцвіт. «Та й якось неввічливо тобі не здається?» «Не все котові масниця», – сказав, як відрізав Ренсвінд. – «життя узагалі сувора річ». Він понишпорив у клунках біля стіни і витягнув важкий ятаган із вигадливим гравіюванням, що був, напевне, улюбленою забавкою якогось пірата. Це була саме така зброя, чия нещівна сила, ймовірно, завдячувала як її вазі, так і напрочуд гострому лезу». Він незграбно взяв її у руки. «Чи залишив би він таку річ без нагляду, якби вона могла заподіяти йому шкоду?» – вголос подумав двоцвіт. Рейнсвін, пропустивши його слова вуха, зайняв вичікувальну позицію за дверима. За якихось десять хвилин вони відчинилися, і він рішуче кинувся в наступ. Вихнувши шаблею через дверний отвір на рівні, як він собі гадав, голови троля, вона безперешкодно розсікла порожнечу і врізалася в одвірок, а він тим часом, не втримавшись на ногах, беркицнувся на землю. Над ним почулося протяжне зітхання. Він поглянув угору на обличчя Тифіса, який скрушно хитав головою. Воно б не заподіяло мені шкоди, сказав троль. І все ж мені боляче, дуже боляче. Він потягнувся над чарівником до дверей і висмикнув шаблю з дерева. Без особливого зусилля він зігнув лезо в обруч і відшпурнув його у бік. Воно покотилось по скелястому пагорбу, аж доки не врізалося в камінь. А тоді, відскочивши від нього та все ще обертаючись, розпрямилось у сріблясту дугу, один кінець якої губився в туманах, що збиралися над краєпадом. Справді дуже боляче, наголосив він. Простягнувши руку за двері, він взяв з підлоги торбину і кинув її двоцвітові. Це туша оленя, на вигляд приблизно така, як вам людям вподоби, та кілька омарів та ще морський лосось. Окружність подбала, сказав він спокійним тоном. Він подивився пронизливим поглядом на туриста, а тоді униз на Ринсвінда. «Чого ви так витріщаєтесь?» – запитав він. «Просто ти зараз, порівняно з учорашнім вечором, продовжив Ринсвінд, ти настільки змарнів, випалив нарешті двоцвіт. Зрозуміло, сказав троль багатозначним тоном. Переходимо до особистого так. Він випрямився на повний зріст, що сягав наразі близько чотирьох футів. Знаєте, хоч я і складаюся з води, та слава Богу, не чурбак. Вибач, сказав двоцвіт, поспішно вибираючись з купи хутра. Ви ж геть, трухляві, сказав троль. Але ж я не коментую те, чого ви не в змозі змінити, правда? А тож ми нічого не можемо вдіяти з тим, якими нас створив творець, така моя думка. Але якщо вам цікаво почути, то ваш місяць тут, над диском, впливає на світ значно сильніше, ніж супутники там, звідки я родом. Місяць, перепитав двоцвіт, я не розумію. «Усе вам треба розжовувати», – роздратовано сказав троль. «Ну, гаразд, я потерпаю від хронічних відпливів». У глибині хатини задзеленчав дзвіночок. Рефіс пройшов через кімнату по скрипучій дерев'яній долівці до складного пристрою химерного поєднання важелів, мотузок та дзвіночків, встановленого на найвищому березі окружності, де воно проходило через його хижу. Дзвінок задзеленчав ще раз, а тоді почав у дивному ритмі уривчасто дзенькати і так упродовж кількох хвилин. Троль стояв і слухав, міцно притуливши до нього вухо. Коли Дзенькіт затих, він поволі обернувся і стривожено на них подивився. Ви важливіші, ніж я думав, сказав він. Ви не будете чекати, доки прибудуть рятувальні судна, вас заберуть літальним апаратом. Ось що передали з круля. Він встенув плечима. «А я ж навіть повідомлення не встиг надіслати, що ви тут. Хтось, очевидно, знову смакує вулоське вино». Він узяв великий дерев'яний молоток, що висів на кілочку біля дзвінка, і вистукав ним короткий передзвін. «Це повідомлення піде від зв'язкового до зв'язкового назад, аж до круля», – сказав він. «Вражає, егеш?» Воно примчало з-за моря пливуче на висоті, що дорівнювала одному людському зросту. Та все одно сила, що втримувала його у повітрі, чим би вона не була, нещадно лупила по поверхні води і залишала по собі пінисту доріжку. Ринсвін знав, що то була за сила. Він був і першим підтвердив би це, боягузом, невдахою, до того ж не дуже успішним навіть у цьому, Проте він все одно залишався у певному розумінні, чарівником. Він знав одне із восьми великих заклинань.